اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتیاغ سید مسلم باب اجزا سید و نحیر فقو اللہ تعالی سید باست ہے اخلاص مختلف شویر سید مازرم رضیخ کول او صوت من طوال <سؤال> مانا ده اغشی چاڑا خارکلیشی اغتا مسیدوید ایدا صوتی رایییی کارداشی چاڑا ما کول رحمی کارداشی چاڑا غیر ما کول رحمی اگر تیمون خوردک سید اغتاو چاڑا ما کول رحمی غیر ما کول رحمیم سیدویدیش دله ترجمه الباب باب پدښتي له خوازه چې د دې دا پته ندي چې دا شعر هغه د چې جایزه کوناه وي شعر خینه په خدا یزا نه په معلوماتي کې چې دا هغه شي په دې کې بدلاته لري نشته غیر معقول رحم کې چې نداسی چیزا هاگی ایادشتر اید کمار شای نیلام شو تفش شاید. ووحل لکم سید الوحی وطعام محمد تعال لکم دعوت سوید دیدان ماکول لید. محکرین سوید هم ماکول لکل و محرم دیقانان ماکول لکل. په ورته سره او په تعوذ نه پدې ورته نه کوم چې دا یو څه ووایي چې دا یو څه ووایي اے محرم احکام کی نو حلال نہیں ندائی سے معاویج نہیں په څوک استعمال اوږي دیم زاده غیر محرم احکام کی خو دې محرم په کته اشاره او دخلی اضاغ حلال دریم هغه دی چې غری محرمي کاطي اده محرم فقير ته اشارا او خاص نه وي غری محرم ترکه غوږ پدې کې چا صورت نه وي یو صورت خالدي چې محرمي زندهونه غیری محرم. او محرم تیر پسکی. داگام جای نگری. دیم هاگ دیچه غیری محرم دا دام دا محرمی پر احلا دیم. دیم هاگ دیچه غیری محرم ایخکاتی پنځې نکړې ده محرم د قانونیت اپاځې موي د دینې د وجنا د محرم د لپاره د حلال <سؤال> زکات د نه د نه د لپاره شریعتي له یو جماعته ماته اخره وروه امه متيول <سؤال> ویله امام ابو حنیفه رحم الله او دا احمد ګری وی جنې د غیر محرمه هم ده غیر محرم, محرم سره من فدینی او خبرات ظاهر کی محرمه مدد صفه شادو ک شریف دی مدد صفه دلاراتی ک شریف دی فایت کوته شریف دا حلال دین. دا. فلشعبید تاوص مجاہد جابید. او سوفیان ساوڈیل ایسی مساد مالک تمرا منصوب دین. ایر رزیده پاره نیت کری. ایر رزیده پاره نیت کری. نیتی رزیده پاره نیت کری. د کم جن د دې دایته دایته شکې چې نه تکرنه نه کی دا د دې چې سادویګه سامر رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه انت ځینداخ کا طور او که سره بابنی دا احدای دین محنی حم علی الرحیا حی لم او وا مقام رسول الله صمت و بر کرے خدای دې زمینی دې تلخ کار خړو کړو داږي یو د شراه خو زندخ کار زندخ الله رسول دې خو دې حق دې پر قسم پر هغه یو اختلاف دې دا بیان دې او داول باب مترجم کې چه کم الفازی دیتا مطویش شایی سید. ایوخ مسلا دکر کلا بابن اذا صاد الحلال فا هادا جنوحی مسوید حقا لهو این مترفقه اشاره دلالت که دموحی نوی. دو مسلہ علمی رای نعباس وانت بیزر پس لعسن او دا متفاق مسلہ دا ایتفاقی مسلہ دا دفاق ہوجیسا اوہر اسے دا مونو سوکنے دا ریسیدی لکی بیلشی گڑا بردار باکر یا شیر شو دای په دې کې خپل خوښارک اندازه ښه مرحو وروه طریقې نشري چې خیر حلال دې ولا حلال خو دا هیڅ د څه پیدا یو خبرو خوښي ول خير کینه خیر هم د معقولات نه دی زه دې ذکر به څه خوځي بش می دې نه په دوا عاجلین کوم راو هغه عدل دی عگل ترقی عدل و پتحیل هنسانی صلو. فا اذا کسارتا ریدلتی شی قلتا عگل خوزینتون. دا اپا وزن مانی اغبیب فاکیل کلی بید. قیاما لیناس کی دی قواهم رام برم. مصد اذا داری داری تیدا و ایز قام ایخوم کول باکیفت کیدل کیدل. اما كانه اصفاك يعدون العجين يعدون المعن الصدا يعدون يجعلونه عدلا عدلا مثل عدل بلد في طول تين لو خط عدد واقع د څنګه می قاتم محسن له خو او فاحم اصاب هو د نه هیچه شه کې پر دې خلانو نه وايي چې پر دغه د می قات حظا رسول الله صلوات وینا یا بعیدنه کې رسول الله صلوات پی اذن باندې دا دې حمد می قات دا شانتي فرض مکی په محمد دی رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې هم مګلی او دا هم کېږي چې ابو قتاده رسول الله سره په یو کار کې مشارک لري او دا هغه کله لپاره دی رواني داریخ دی بیت الله نه طواف کوي به چې په دې تنایږي په خدمت نو د اغه نبی راځي خیر جای کون جیشت تری اوی پا جنتیو ما فطالب پر نبی اسلام و رفر فرسی شامن واسیو شامن کلم امیدام فل اصت زاہو کلم ادم امشبه او بني عفاری و صلیره اصلاح ملاقیشو ماهی که رسول اللہ اسلام قاتلت و کمجیوه و ماهو کم اصدهو چه رسول اللہ اسلام سارما چه دشمن پیچتا حمدهون کی اگر تاو چه تاہین مقام بانی مکر خوده ری و قید و جیتیمی پو سخیارا تا تا دی بیا اوشر در څول لا څنګه ملاقات شو زموږ ګورو سلام یې عمر څه د وخت نه ونه ما تاسو او مرګي سپایتي شو زموږ ګورو ته هیڅ نه هونځیر کړی درته ان یو په دونه کا سیایب سن ختم شي ملاقات ونشي انتظار اوسه کا حبیب حمال وخت اونتي خري او دي محرمين او قطع لهم قلبي بهم در زګه بو قطعه دا واقع دا را نه ترقنا معن الاسلام عمل حذيبيه مرغريم محرمين او ما وه یک مکان باندې خبر شو شي دشمن غني دای نسي پګي قماندي او طرف زرون شو مديري مناسب مضاق حد دقارا. دیمانگا مسال دان. شحاملنی شوق لہو. وزیمئی گیر کرو. رسول اللہ علیہ السلام ترکتو بیتاہن وقائد شقیان فلحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام. فقال جا صحبی محرمون بیشتر رنبا بیشت کر کر کر <تبخل> قالا کنن مع النبی اسلام بیلقاحا بازی که بالفاخده بیل فاخده غزمیسی بیلقاح من المدینه دا دیتا تیعن مقام بیسقیع و مقام سرے سقیع کیلیا جو مل کده دا او دا دا او دا تیعن افتیعن فارتا فانيه ترام نشين مدجين زيد شييني يوبل تسخيخ وما تاخذ قال قلوه حلال قالنا عمد دي تخم طايش ده عمر لهم ناقل کرئے. ووالید انتا جدید خوص سوفیان عن صالح من کسان عن ازمحمد دی وبلتا حجمان ازمحمد دی عن صالح من کسان خوزا ایر امضا قدعا عن ازمحمد دی خو بلت رقیصا سوفیان منو اقان لنا عمر مند عمر نم داویده صنچی سوفیان دی صالح ناقل کردی عمر ملینان هم واقعي نو یامې دینه دا ته کې ایزه فصلو عن هذه مام د صالح دا دین صالح کې تاسو مخدر شوي ما استادونه تاسو دا غواره و وښه واقعي ما علينا همروي دې زګورې راغلی موفاۃ زمنگدا او صالح هاونه پری دې باندې جه تو کړه په ځکه چې پد زکه دي چې عمروی صالح او زموږه کاتوش او دا حدیث راغلی تاسو نو صالح ته پوسوکای عمر له محتوی له دې عمر ته ویلی چې دا یې د صالح ته پوسوکای نو صنعت کې دې صالح ذکر کړي بېم حدیثه مې اقا شانت اشاره باندې کې یې ساده څراض واخه مګره چې ما کې دې شوي دا سام دې دې سم ته په کې رات کولای دا خو دې دې خوي زه زین دحکار نه قبل <سؤال> اول <سؤال> شي نته خارا کو اول راوته پر ملي دونه وروزه مګلته نه کومه څه نه کومه راوته راوته د دې لپاره چې هغه د ښه نه راوته د دې لپاره چې هغه د ښه نه راوته د دې مدیر حیوانات کیدا کوم اسمہ کشی دی دی کی خواره دی دیمه کی دکړه راغله د می کا څنځه دی په ما نه بیانای خو کم منصور دي یذقته ولې نسکی غراب د حلا او قاره او خپل عقود لري حیث سمره یی د سبه م आरंभ ترای او غراب بیا خدای خبره د غراب زر انا زکه غراب زادو شریه کا حلال دی او شهید دی ایمه مالک الرحمۃ اللہ کله وی وه هر هغه سوله چې ايدي هره هغه سوله چې هغه سي عادي دي دا ورکوم چې سوله عادي دي د یاو څخه په بل باندې ما دا په قانون مطابق د ماي وایتا کولی شي دا اور معنی تاسو کوئ جهته لري کې رسول <سؤال> الله تک نه وای ما کې لا یزه شی الحرام قالوا بس اگر به تو مسळा اوم دغه ده زه د حرام ګټي کمچي نار په شيري او ګټ كيري شي کمچو چودي ما چودي او زم لري شي کمچي خپل تي کې اوشن دي او من امام شای فیر رحمی اللہ وی کمچه ز��حی دار اگر دلوش وی خیالی دوست وی آب سوی بکاتری که قیاد ما هروی بانج دی و مولتا اجا بانج دوست وی ی خ美味 وی بانج دوست وی احمد حد ر بانج در دیوست وی پیش بقید因ان بولا اطلاق رحمی اللہ وی بقولها اتلاک رحمی اللہ یا مهور پین ایک خیلی مان شب سے مندو دا ابو شریح حیادیی دید آنو سعید کم آبین کی چه کم آمکالمه داو دا کم آمکاش جو اکڑے ہو تو آرودی کہو اب بلائم زمیر باندی او پاغی بیزی زم مولگاو دا فرض دم ده دا فرض قربت ده دا اسیری دا بيزي زموته د شنو او دا واکه ست په دې تو دې لري شه دي ياي دي تاسو کوي نه سره او دا با سوي نه لري هم پر او پا دیگر آخبره که دا وزر حل رمت رسول اللہ رسول اللہ اسلام سا قلب دا لا لوزو چی پا حین نزول الوحس کی کلی توپوس کی ما رتواصل تی اغمال لسانا توپوس خین توپ دا لابن توپ دا لابن پا حرمتا حرمتا خبرا زایرشی او پا حین نزول دوحس جام له تکال هغه کی نه کوینه وځي خدغه نه نو دا شونه وځي دا جې ته کجې دا کاه میا ما نه وو واقعنه راพระश البته کوئی وینمسان ستی او د اختود کټاین وله په حالت د حان کې د خوینه او د کټ کول بیلحی جمالین یا بیلحی جمالین رضینام کر بی بوکف جامانشی خورد کردے ہیں. ایخ کر چھلے ہیں. پتری پتری چشمالی رضینام دے ہیں. آہ. اندته یو ناشتا غزالي او په دشرق دینه کوي الله په دې یوزی کې مهربانه پکدا حقم ورک دي چې مهم نکاح کوي شي او د دې بیا څرګنده چې رسول الله صندو می نکاح کړی او تدای چې زک مخرم راجي سویم اقوال ها شريخه في حالة دحلكه أو مسلمك ربيبتي لا ينكف المصرمه ولا ينكف غيره أو يومي الصلاة تقعيلي ماليك شافيه أحمد طارق من المصرم تقعيلي كما حرمي كاني شكولين أو بخاري دغه حدیث اخر د جرح بحرینی نکاح کړی دی رسول الله صاحب کړی و ته ترخوس کې چې دا غره وې چې د محرمي کانه هکوهه ها وی چا دی کړی 6 و چې ترې استازان غری هو د زاخ کې قضا د کمه موضوع حل کړم بل څه بل ترته ابن و ساين همدارکه ها جی مانی شو ها دې نکاله دا پاره ته دا لات بعد یې ح تا بو مو سم او او سعید مهمه تقشتي متاذيات چې مشکل پیدا کوي ځکه چې رستۍ دي کړه ښه ښوښه نه نهار کړی بل له متاذې خام دا حدیث نه اخلي چې نه ښه کړدنه مو ساهم نه کړدنه واه <سؤال> <سؤال> <سؤال> دلت وطا با <سؤال> اوخو کی زمین مالک <مخدام> رایی دید. خالا مالک اناتن امنار نووطا با اوخو کیا اغم <مخدام> دسوی چرا <مخدام> لقاب محرمان <مخدام> رگئی. لقاب محرمان رگئی. لقاب محرمان رگئی. بایا. کفند محرمه مثلی تعسق باب جنایت کبیر حم فصل میرید یو فقدی بابون درجه کری شیخ توطریږي کنه یامینا چې پات پریز دی نو د پات پریز ته کو ششرو رسول الله صلی الله علیه و سوال مطابق جواب راځي چې مازه تا مرنا نل او دلته ته دایری کی چې د ما غونډي د ما غونډي د ما غونډي د څه ورنې کې دا غونډه دا غونډه ځای خر چې ته فوست کولای ته مخونی ایای بی دې دی مخونی ایای یوب دی تاسو فوجه ها دا ښه نه د دې چې پات پريط کې سڑک دا شته کوي که مفہومی سلبی ذکر کی چیده دین شنه راستا دې نه ساتل دې نه ساتل دې نه ساتل ها بریګه اشاره دې تداه چې د کم نه او پال پرې دې نه محدودا ها چې په اپان پرې خلق داسې مڅه کې به نه پېچې کې به نه او په زه نوخه دره شپالط <تصالح> یې خلقه له دا ښه دي خو ځینی ما کې لا دا دربه اوټیږي لا دا مخالم مخالم کوي لې پریشته کېشه بیا څنګه دې قتل دې پریښلې دې اګهښونه دا و نه خو دا فرایو د مې ټولنه زنه زنه هغه مفهوم ستدی کې د شیو کې دا زنه حکیمان <تصفيق> دي کی ډاکټر احمد دي چې بس صالح محسوس یو فعالیت لمن وځه په تصور عازنی واکې دی مفهوم ایجابي کې زنه ټول ول نه وبڅینو د یعوب یو ځل ضربو شری پر کې پر کې د موحال پر کې د پر کې د څاغله کومه کلامه شاندی او درې مخدې وه بلانکم سته بلانکههه بلکه چې په دې ویلنه موږ او مرګر ته د دروازې کې نه ای دې نه راغلی او زه نو زرو خمه تاسو یې نه نو کړه ما دی چې کم چې صدقه اصل کی غنور کثیر دی لاند هغې راځو ګانډلې شی جاما چې سبب باندې نو نسې سريږي ا جاما کنه کوم جاما او لوشي دې دې دې دا دې دا باندې سوطوي ګرمه خلک سوچ کوي خپې ته اے غسل کو صرف قودیشی باب الی احتال المسلم ہاں غسل کی پران او بغوز اوشی سر سفید کړه ته زواجی دا ہاں باب دا ودک باب الی احتال المسلم دایو احتال په المسلم د دوخو کې حرم تا یو په حرم کې دنه غسل کول نه او ابو یوسف سایه یلا تنو انا شوم خود راکه دغه طرفي سو یو خطبه دې د 10 ورځې د شملنه مګي چا دغه یو خطبه دې تمرا با او نفسی دارتا بعدان دفارا سیافن بلجی ضررت تیمینی هم تالی شی محکو ایلی شوی ویه آنها در وستان ترجیمه تلباب بدی کنینی جسی سلاح داخل پید پکلات کنید آنها در وستان ترجیمه تلباب بدی دخول حرم و مکہ بغیر احرانی بید ابن عمر اعمال جی کرتی وداخر ابن عمر حلالا مالک امام عمالی رسول اللہ کموطای کی مصولانا دادا ابن عمر سلامتی او روشتا دی انعباس رویر چلی رسول اللہ اسلام موقت لیل مدین د حالقا دی کهو میاں تاسو چاین دی تاسویر دی. نخدم اینگو میاں قاتونو دی. روشتا دانیسو مالک رویر چلی دا خدر مکیمو کهو میاں ختل مرتد شویر. قتلی هم کارو پراتگنڈی هم کولی. نو تعدیل کی ہٹنگ دی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو لیکن لاخذ عام وقنہ مستفضل ہغه موختونه کی رسول مستفضل د کم ټکینه د عام علمږي کته آفاقی قسم حرام حرم کې د اصل نشه حتی ګین خو خارج دی چې غږی دی غیاک ټولی یا د ناکه هغه از راشي ده حرمو ویدو زغو فسراغره دې دې دې وي اره حرام دې وتړي حاجو دې ګي ګيوري کنه احرام به يا هم قالې او فدي کې هم حنا تديم هم مخالف سي فد حدودي دې بيت الله اراده نه کړې بني زدار بې کوم کې شو بيد هغه دې به حرامت لې شي خنو د کوم دي نتاوسه معلوموي فی افاخه سړې دې احرامه داخله شي داخله ملي مرحله نن کو پتنې دې منعمل دې کومي روان شو تا وه صحابيان واي وي دې ذکر الفاظ دغه شان ترجي لمن أراد الحج والعمرة لمن أراد الحج والعجوات نقول شخص ده حج أو ده عمراء ده حج أو ده عمراء إرادة أغيرك نبي حامد رسوليش خبره مجددنا ما نقول إنه معمر هو عمل لديك إنه معمر عمل كري ساوسو دوسو و اووما تحوره جمعه دی کتاب کی خدوس عمره جی دوسو ساوسط بابا من كان دون المواقیت امید و احمید و احمید بابا مهلا من کان دون المواقف مطلق ته اور فاکت ذکی ہے ، حمدک علفات ذکی ہے احسان بطلکی وقعت علیات مدینه او فخن لکن بیرعجی و لمن تعلیٰ من غیر آلیهن من کان یوید الحج و عمدہ فمن کان دونه فموهلا ها من فمن احلها احل حتى انعلا مکه يوهلون منها. من احل امري جهام. داخو تننجي بیتاسو دوسر و چوده کیوورئی؟ دوسر و چوده دیبنی محمد خل عمال داو. شاهابا اتتی سمرواز عند دخول مکه کمر کې تم دا خېرو رسول وکول موږ هم دا ته احرام وایو یا ستې تم دا حاغ مڅکې او دال فائت علي من اراد الحج عمره كما الفاضل من اراد الحج والمنى د حج د د فرادي لا لا تقوا قطياذك ان اردنا تحصنا ان اردنا تحصنا للام صدقيره له تحصنيبتي فذكرها قوي حج عمرك لا مخاوهه احرامي وحج المخرمه احد مخرمه اللي جنبي كترين حجيه حج حانبي بني بيبي ماخه د ویلو صفان یې دی او چرګه دې وینم په خیندو موږ به وحکینو عمر ته دې په خین را شغله وحفترو خلاص ها نو دا کوئی دا واخې کې دا هم شدا دې واخله دا شدي بده خو زیتي هغه دا مساله شوی ده یزړ دې به وي هم 169 تر صحابانه حایڅو باندې نه نه لایي چې دا حایڅو دی زو صديبو اما صلیدی آخو خاج دشوی دیر مخی رشای دیر حاج دشوی شیدی اخو قائم مقام د قردنشتر نگرانی با در دوی متوجی کئی. در مصار دادا چه این عباد و حاج کئی. این عباد و حاج کئی چه سو د بل پزیمانی حاج کئی. ندیج ندا معلوم شدی چه او حاجی بدل قولیش. او دا هم مشتده جو چو حج بدل کنها پا خول حج کنها قلعه حج کنها خو حج بدل کنها راجی خوان امداد احنا په خیل بلی بلا مسال دان چه دا حج بدل چده یو ایشابتن ده یونیابتن بلی ایشابتن خوچ صواب اغطا بوده تیگی ایشابتن خوچه اشکال مشتده اما نیابتان کې دي ندامه سره ویل راځي دتاسو حیف مالک او پدوسه اکاسر سکه مې تاسو وقال حسن صام 30 رجلا يوم المرح من جاء امجد ها مصاريفه تميت دلت تنهيد وذلك قال تاسين بوكلي نور ورا تفصيل علاقه الماضي نور تفصيل و فدا عليكم شاء الله جنياب تنسا وتن اجی والدین کې مې یانه سپندې جوړې شې بسره حج ته ځلانه مزرونه کړل نا یې نه دا رحت لشي او ځان مصلحت وکول خو او مهات المؤمنین بار کار حاجت کې رسول الله صائم ته کار څو عمر په داور کې خړې باندې قامندور حجي کړل دي الفتح کله کله وته یاځه کوله کاين دي درماز دی لاته دي چې وې ځای دي کړینو حاضر دی دا کی ریش ری محارم بکی، اومو المومین عبد الرحمن ویو بقو ویوی زوی دو آغاشان دیتو محارم. او نگرانی عثمان رضی اللہ تعالی وعطانو عبد الرحمن ویو را قولا، مادار و سوحر و اوموات المومین اکرام مانا پی خود و خوم الممین تیروس و دیب تابان دیگه و دیگه دا امید الممین مرد دیگه با آسمان هنہ عطا و ننطرح مانت رحمان هنہ عفت نیدانی کی بیلانا سم دستی و سا حادی زکر کروی چه اما نین نبجی کله یې دا ها متربا په دې دي کې هم او پر هغه ما چې و دي چې دې سما حا ځو نه تو خار کریم مترن به مې تل <سؤال> تګ دې کړ چې او مونم راغ دي او مې صلاة سیا همغه یو خاصنا صلاة جام رحم صفط بدر رضایو مې او کا خاصد صلاة او کا جواز دې تا په سم دروازه شوای او هوما حدیه به یوره تاسو باندې ان شاء الله ته نږدې کیږئ په ویلینګ یا ویل خو نه ویل څنګه منت کریږئ تاسو خالي تاسو الله دې پټلې نو اجازه نه پټلې ټول اسماښه دې پرې یو دې تنه یی را فضائل مدینه فضیقه